Was ist die Belohnung für das Fasten? 1 Seine Belohnung ist groß, die nur Gott weiß und das Eintrag als Himmelsfrage rein.